Auschneiter régészeti leletei Egyhangúan teltek a napjaim, a kormánynak híreket és újságcikkeket fordítottam, és néha kisebb gátakat vagy öntöző berendezéseket építettem. Rendszeresen meglátogattam Auschneitert a csatornaépítkezésen a város szélén. Munkája során érdekes felfedezésekre bukkant, munkásai ásás közben agyagcserepeket találtak, Aufschneiter gondosan összegyűjtötte őket, és az egyes darabokat összeillesztette. Gyönyörű vázákat és kancsókat rekonstruált, amelyek semmiben sem hasonlítottak a maiakra. Minden egyes leletért Aufschneiter jutalmat ígért a kuliknak. Utasította őket, hogy lehetőleg óvatosan ássanak, és azonnal hívják őt, ha találnak valamit. Minden hét újabb meglepetéseket hozott. Egész sírokat tártak fel épségben maradt csontvázakkal, és melléjük temetett edényekkel, ékszerekkel. Auschneiter új elfoglaltságot talált magának. Szabad idejében már csak a rekonstruálással, lajstrombavétellel és csomagolással foglalkozott, és egy rég letűnt korszak emlékeit kutatta. Joggal volt büszke a gyűjteményére, mert először bukkant az országban olyan leletekre, melyekre még a lámák sem találtak semmilyen utalást a régi könyvekben. Számukra is ismeretlen volt az a kor, amikor még a halottak a tárgyaikkal, égszereikkel együtt sírokba temették. Auschneiter a leleteket az indiai régészeti múzeumnak akarta ajándékozni, és amikor a kínaiak inváziója miatt elhagytuk Lászát, gondosan becsomagolva magunkkal vittük őket. Auschneiter akkor gyáncéban maradt vissza, és a tovább szállítást rám bízta.